Gien, arguset, egunon? Bai, egunon, zuri. Ba, Ego, atzalde, hon mehako da zuen dako e, Tokion. Ego, atzalde, edo bai, hemen, dugu, zazpore, inzerintia, bai, ona, eta Tokion agetean. Bon, gien, Tokion bizizira azken e, bost duhte hauetan, e, lapukta gazira, bai, ona bai, gaz, Zein da egoera Japonean gaur egun? O, bano, koronavirus eninguruan, e, e, e, bai, Japonia, bai, e, izkabat da, bai, bai, Europako horiak erriak konparatuz, hemen enyi enyi enyi enyi enfin, pasarla, ez dugu erraindiko inaitxialdi guztitzik unkan, bai honan den bezala didez. Horreindik karrikarne eta bizitza bada, ez dut eganen normalti, baina laire etxetik bat eratzera gira, nekatu erroztetan egite da, ustatok eratzilat denak etxia batzu bai, besteak ez. Gido ez behar dina da Japaniak, Europari konparatuzak. Giren, etzizte konfinamenduan beraz, Europan bezala, ez da ere pixka bat edo, bat duzen mugizketarik edo bat ere? Baina, baina mugizketa bat. Baina ez duen nagusi bat, gogenoak ez du inposatzenan itzialdiak, Japonean. Ogan duanen, azte, obreloztik itzialdiak aipatu izan da. Japoneako lehen ministroak aipatu du eta gomendatu du, eta nire retseneko eta edo eguneko laro goliagutxitzea e, etxetik ateratzea. Baina ez du inpozatu, gara ez, ez dela izunik, polizia ez dela zelatzeetik ito deko, eta bakotzak bere ustearen alabela edo, dardura juliatu hori. Bai. Baina, gero, zehazkiago jaiteko nik adidez ez dut lan egiten edo, etxetik lan, lan egiten dut, azken dira bete, kai harri honetan, e, baina hori izan da, egin ba miren fesaren iniziatiba, eta boba eta gobernuak ere komendaten zuena zerbait uki jendeak kezkatua da edo nola atematen duzu edo gun Europako egoratik gununda egun uhun sendnintzen ziste e, ba, hemena Europainoain nago hasi zaiguk edo hasi izan da aipatzen etxina os bildugu baina Japonia zen ohiturak la nahiko berezia dira eta hogeiki egiten du grabgoa da egin deza da nahiko babestua dela kor <gurra> virus bezako Uh, izugite bat, batzu eta adibidez batzu da maiteko, eh? oso normala da eh, Japonean maska erabiltzea jendea eridelarik. Edo adibidez, uh, udazkenean, edo, edo neguaztieran, negu influenzia edo gipeak agertzen dira larik. Ego bat maska erabiltzea jendek askinaturalki eta gaur egun, egunekokasik egunak maska erabiltzen dugu karikarri hori <coughs> dudarik gabe. Eta beste horitura batzu ere bai da, jendek ez dute eskoaz egin jatzen hemen hori Japonia hoitura da, ez zira bezarkazen, ez dutuen usurik emaiten talako, eta hori laguntzen du, askien zuna duzue, ez zira eskoak zeratu behar, eskoak arbirik atxiki behar, behar talako, aski goben izan izan da hori Europan, eta hemen Japonian nahiko gauza kulturala hori eta beste hoitura hainikzek, egiten dute Japonia gizarte bezala babestoa dela. Horregango nuan, zer da, gizarte bezala, bareztuago, er, eritasunak ez du hainbeste jo, edo japoniak ez duzua hainbesteet jasmititu kontaktu gutxiago badalakoan, eta? Zaila da, egitea, orde nezalazte, no? <laughs> Ze, ez gira denak testatua, eta ez dakizu, zeinetara eta laino e, koronabirusa gure inguruan den, baina du, dudarik gabe, japoniak jenden oiturak direla ez edatzeko aukera gutxiago ditu hemen hori e, nikera bat zinasten dut e, e, e du eta tikusena peratzen ziregarek gauzekun eguneko laro gaita maha baino gehiagok eta biletan pentsatu gabe Bide batez ere ez uzue maskagabeziarik han Japonean denek bali mazinuten aintzinetik, Europa mezarak Hori ba, az, hemen <gülüyor> nezkatu bat da maskaz, er, urtean zehak Japonia hozak noiz bai erabiltzen duten zeh bai da. Paperezko maskaiek, eh? Bérez eki urazkenean eta ura mm, ezilan, e, askotan ikusten dira jokinakak mazka erabiltzen. Ba ez ingurukoen kutsatzeko, eh? Gire ganez, baientzat, bai, baien eta baita ingurukoen gurukoen kutsatzeko, eh? Bai, ez txilean eta bako. Horroan atxemaiten dira, bai, bai, bai. Ikustut berriki Japonean boz mila bat uh, kutsatu da, biziki-biziki uh, guti, zer begira da duzue uh, dute Japoniarek, eta zuk bereziki uh, Europan eta, eta Euskal Herrian gertatzen denari nola ikusten duzu hori kanpotik? Ah, ba, Japoniarek ez dakit zuz, uh, nire izinan uh, itxaginan dut, baina Pentsatzen dut Japoniarek duditen zaiela um, ba diferentsia kultural eta oitura diferentsiaiek asko aldatzen dutela egoera, Eta Japoenatik Eusko, edo Europa ikusi, edo Esuarecea ikusi, eta jendeko badakitean, ba, Europa noabai, ez dakit, Italiak e, besakaten edo e, e, egunerogu esetik agatzera elefainaztean besakatzen edo edutela edo ez egitze edo olako iruia ere bada eta hemen badakigu horrek isoziteak laguntzen dutela eta Ba, bai, japonetik kusita Europa Agul bai. edo baina Bai, agulago edo unkituago, bai Kenkatzar edo agulago edo Unkituago edo kenkatzar egan Ego, e, no? bai, bai, bai Eta gero e, ni, azkaldun ezagarago ba, Euskalegia gaitu no Ego aldean berez egi Azki e, e, izu beharia so, Zorzen bakiak izu beharia dira Ego, euskalegia e, entzuna dira Euskalegia usan bila Ildako da denik eta Japonean egun bakarik Uztetuz, bau eguno plantza se diferentzia den. Japonian Tokioan bisitilarzu eh handustu badirela murrizketa batzu baina oroak bizi normala egin daiteke, ostatuak irekiak, kanpoan emitzen lan, sinema, dena da dena irekia, da Bueno, ese es ese inotroino, ero sei, aipatzeko joanden aste aste, hain ez zaufa ostatuak ireki, eta dendak eta Kasi no horzu i de que a sirena. Uste du ondien asteazkean lehenistoa kezandola bai Eta gero estika e, gutitu dira m, ba, idekia diren que eta eta dendak eta baina, gutia da joronek argikain inde gutu iburten <kohen> da berai darikabe. Baia joan den asteazke o chile no iturain saldatua baina bezeren e? ni eta beste ait ni ezta baina ba, etetik ganean e, e, hartzen eh, aziaginen eh, maktsuaren asieratik. Ba, eskolak eta universitateak itxia ziren maktsuan. Ba, eberu urektuak da ere hemen maktsua dela urteukaera. Euskalegiko ustailea eta agogila bezala. Hora ditzen orainiko oso agarroa edo maktsuanean eskolak eta universitateak itxia izatea. Eta usteut kirola ere bai, adelez beizbola Eben oso futbola bezain eh, da beizbola eta beizbola uste dut eh, bere denbola lia, bestean dira osido la mas eta orain ere sogniko pililean futbol lan, eta eskolak eta oinarritastea kitzia ziren. Agazbururatzeko dien uh, familia duzu Euskalerrian, a uh, txikitan duzu kontaktua, pentsatzen dut erigularki. Normalea orain bereziki, edo, <laughs> Orain bai, bereziki bai. Ba, orain bereziki janetsa uh, ke bai, zein den itzena uh, ke, beren itzena mira, inicialdian no Gana WhatsApp eta Skypeko traizikoa hemen datu da, dudari gabe, eta gendak helgarekin helgarekin helgaren artean, bihio bitz egiten dutea eh, lapelo eta internetaren bidez, eta banik ere bai, eh, familiarekin uh, dudari gabe, bai, bai eh. entzetebin en, en nimen dugu zahol da, eh, bai, eh. <laughs> Skype ez dut, <laughs> dut egitean eh. no. Untxela, gien, uh, nuset, minezker gurekin izanik, goizuntan, engolatxaldunten zuretako, eta gandauke guna karte? Bai, minezker zuri, eta beste da